Bueno, pois, que estamos a piques de, eh, de rematar o programa. Pique, pero aínda nos queda un tempi eh, un bocadiño, un Para para dicir illes que temos pois 17, 18, 19 temos festa en Cornellá, no Parque Can Mercader. Ademais unha festaza, a festa galega de Can Mercader organizada pola Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, que é unha festaza que sí. este ano Mm, bueno, despois de varios anos sin poder sí, celebrar exactamente 2 anos, este ano va vale ser en fin. un puntazo. Un puntazo porque o primeiro día, o venres, será a Festa ah, Celta. Eh, exactamente, já falamos, con, xa falamos con, con un deles, pues, decir, que, que de Valdes Mouros, Mouras dous, con dous. Exactamente. Valdes Mouros yo peta pouco. Eh, peta pouco. Pero agora tócanos falar coas Rosalieiras. Ca Rosalieiras, que o sábado, okay. mas que seguro, falaremos con... No, non, xoves, xoves, o xoves que ven... Ah, eso, xoves, xoves que ven, falamos ca Rosalieiras, vale. que son as nosas representantes eh, de Rosalie de Castro. Que claro que sí, falaremos con elas, que compren que que nos den a súa impresión. Sí. Tamén intentaremos falar con Lito. Con Lito, pero... Sabedes quen é Lito? <risas> Lito é o máximo representante da orquesta máis importante que que, que... se pode... dicen de Galicia, e outros dicen de de España. De España que é panorama, panorama Acordaste que cando fomos a Andorra fai dos fines de semana hospedámonos uh -huh. no Hotel Panorama. Vale, ¿no? pois pues, Panorama, <risas> queridos ointes, o día daza oito, precisamente sí, señor. Sí, señor. a verbena sí, máis importante a partir das 11 da noite <risas> a verbena máis importante Ademais, sin descanso, eh? Sí, sin sí. descanso. Ele vai bailar todo o dios. Vale, <risas> e despois tanto o 17 como o 12.8 como o 12.9, interpretacións e intervencións de, de, das asociacións galegas... Eh, que hai aquí en Cataluña. Que hai aquí en Cataluña, eh, nosa, da nosa propia, non? É, da nosa... A nosa vai, se asociación Rosalía culpato. de Castro de Comenella. Algo tan preparando, ten un bocadalinho. Tamén hai un grupo de gaitas de Ourense. Tamén, claro. tamén ben. Bueno, queridos entes, que... Mmm, Prepárense para o último fin de, a seguinte fin de semana 17, 18, 19 que en Can Mercader estarán E é gratis Si, sí, totalmente gratis ah, Que xa me están preguntando que me preguntan a min si hai misa, non señora no, Este non é o San Froilán Este é a, a festa que se fa en Can Mercader a festa de corpos sí. a misa xa se fizo pero outros facemos festa, non misas vale. Así que, señoras e señores Como digo sempre, Xulio bueno, Gracias eu, por estar aí Eu digolles a todos os ointes que O vindeiro Xoves, outra vez a mesma hora Estaremos aquí para disfrutar de dúas oreñas de radio en galego que Queridos ointes que teñen unha feliz semana E ali no fondo Nas vías de son temos a Fernando Gracias Fernando por levar isto Auxudarnos a levar todo isto polo aire E este que fala Armando Fernández Que... A noite, a tarde, noite, sexo voso descanso e a rúa, a vosa liberdade, dei aos xoves crementes.